Namoutas, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambuddha se. Bhagavatu, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambuddha se. Namoutas, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambudase. Tak tento kurz, název tohoto kurzu, jestli si pamatuju, jsou čtyři brahmovi háry podle... pojetí praxe bodhisatů. A bodhisatva je ten, který aspiruje a praktikuje v tom smyslu, že jeho cílem a výsledek jeho praxe a poznání, které tato praxe skýtá, je stav budovství a poznání budovství. Hm? Dohodli jsme se, že eh, ráno, hm? ranní hodiny, vždycky asi přibližně hodinu nebo trištortě hodiny, budeme mluvit o eh, praktickém aspektu, hm? Praxe čtyř Brahma Vihar a večer se budeme věnovat teorii, ale než začneme vůbec s praktickým aspektem, třeba objasnit některé všeobecné věci. První, proč potřebujeme praktikovat bramavíhary a proč je třeba Toto, tuto praxi pochopit. Protože jedině pochopením toho, co děláme, můžeme to, co dělat, děláme dělat dobře. Hm? Pokud nepochopíme to, co děláme, nikdy to nebudeme moci dělat dobře. Eh. Začněme tedy Všeobecným výkladem Asanga. Mahajána Sutra Alankara vysvětluje, že vlastně cílem praxe čtyř prachmavihá jsou čtyři cíle. První cíl je odstranění překážek. odstranění překážek v jakém smyslu? Odstranění překážek v tom smyslu, že dle buddhistického pochopení to, co nás váže na stav utrpení, jsou pocity. Dík to, co nás váže na pocity, to je nevědomost. Tedy nevědomost je to, co zavinuje nesprávné poznání toho, co jsme a toho, co my poznáváme, tedy svět. A toto nesprávné poznání záleží, nebo správné poznání záleží na vědomí. Vědomí je to, co rozlišuje vědomí ve smyslu je poznání rozlišováním. O tomto vědomí tedy mluvíme. To vědomí, které má nevědomost, Poznává zkresleně. Díky zkreslenému poznání se nacházíme ve stavu trpení. A poznání závisí, na čem poznání závisí, na pocitu. Jak bulistická písma, například mahávé, dala sutá a tak dále vykládá, že vlastně to, co rozlišujeme, ačkoliv si toho nejsme vědomí, je hlavně komplex komplex citu. Komplex citu je založen na čem? Na věmu příjemného, věmu nepříjemného a věmu neutrálního. No, tyto tři věmy, základní věmy, jsou určené obsahem našeho vnímání. Kdykoliv vnímáme, vnímáme ve smyslu příjemné, nepříjemné a neutrální. A podle tohoto vnímání a citu pak rozlišujeme rozlišujeme. buď tedy zkresleně pak naše rozlišování je vklíčeno v nevědomí v nepoznání nevědomí nebo nepoznání doslova znamená avidža avidža to znamená je opak vidža vidža znamená vlastně věda že nemáme vědu rozlišování nemáme adekvátní poznání toho, co rozlišujeme, nacházíme se tedy ve stavu utrpení. Stav utrpení je stav neklidu. Tedy opak stav klidu je správné poznání, které pochází ze správných pocitů. A správné pocity jsou jaké pocity, jsou pocity ve kterých. Tříjemný pocit není doprovázen chtíčem, nepříjemný pocit není doprovázen nelibostí a neutrální pocit není doprovázen eh, zaslepením. Hm? Ja. Zaslepení se právě vyjevuje hm, v budistickém pojetí jako neklid, anebo jako otupění. Hm? Neklid a otupění je přímá manifestace faktu, že se nacházíme ve stavu poznání založeném na nevědomí. Hm? Jestliže se nacházíme ve stavu poznání založeném na vědomí. Nacházíme se ve stavu klidu, nacházíme se ve stavu jasnosti, nacházíme se ve stavu uvolnění. A tento stav klidu, jasnosti, uvolnění v buddhistickém pojetí osvobození Právě závisí na správném poznání pocitu. správném poznání citu. Čili kdekoliv je zakalený cit, nacházíme se v komplexu nesprávného poznání, kdekoliv cit jako není zakalený, cit je jasný, bez lpění na příjemném bez eh, nechutí vůči nepříjemnému, bez eh, pod poblouznění vůči neutrálnímu. Nacházíme se tedy ve stavu eh, čistých citů. Hm? A čisté city v buddhistické tradici nebo čisté city, úzce spojené s čistým poznáním, s čistým stavem vědomí, jsou tedy čtyři, které schrnují pozitivní cítění a na základě pozitivního cítění pak pozitivní poznání. Hm? První je tedy metá, hm? Meta znamená láska, doslova stav v v pochopení lásky jako pozitivního pocitu a pozitivního stavu mysli. Meta znamená opravdová láska, znamená stav v prátelství. Stav v prátelství odstraňuje co? Stav v prátelství odstraňuje jakou překážku? Nej, ten nejčernější stav pocitu a vědomí, což je nenávist dvěša. Hm? V budistické psychologii hm? dvěša Synonym dveša je pratigha, co znamená pratihan. Prati je oproti, han je vlastně doslova zabíjet, nebo odstranit silou, snažit se odstranit silou je vlastně podstata nenávisti nebo podstata hněvu. Pokud se snažíme odstraňovat silou. Znamená to, že se nacházíme v komplexu pratig, pratihan prati v komplexu nelibosti. Komplex nelibosti zahlňuje, co zahrnuje. Deprese, strasti, strachy. Odcizení. Všechno toto z hlediska bulistické psychologie. Vlastně není nic jiného než výsledek snažení se odstraňovat věci silou. Tedy dle budistické psychologie a ne jen psychologie budistické, psychologie jogy. Hm? Nenávist, neboli zlost, zloba, hněv je ze všech citů ten nejčernější. Nejčernější ve skále poznání citů Jogin poznává city, pokud máme naše vědomí, se je citlivé na základě úspěšné praxe samády a nadpřirozených sil. Pak poznáváme, můžeme poznávat city i podle barvy, hm? buď barvy aury nebo barvy krve. Hm? V tomto poznání ta škála poznání pocitu, jež jsou založené na zlobě, nenávisti, je ze všech pocitů ten pocit nejčernější. V v mě se srovnává, pokud naše vědomí je vyvinuté, se srovnává se, se stavem, kdy naše krev je zakalená jedem. Stav krvi, která koluje v těle, zakalené jedem, je vlastně stav zloby v pojetí. vědy, vědy jogi. Co to znamená? Co je to za stav? Je to stav, kdy to vědomí, které vstoupilo do tohoto stavu, škodí sobě a škodí druhým. Čili ten, jehož vědomý je zvyklé na zlobu, jak se manifestuje tento jed, který proniká do krve, brzy stárne a mnoho nemocí, obzvláště rakovina, což není nic jiného než jed, který vstupuje do těla z minulých zkušeností, nechtíče, nevole vůči objektům poznání, pak vede k blokádám meridianu koloběhu energii v těle, Čili tělesné počitky a, a duchovní počitky jsou ve vědě jogy jasně spojené. To je tedy první první a základní. V buddhistickém pojetí vlastně základní očista pocitu, která vede k očistě vědomí, začíná tedy praxí lásky. Pokud nemáme pozitivní láska jako přátelství, je tedy pozitivní přístup k sobě. Ten nejpozitivnější přístup k sobě je přístup k přátelství. A pozitivní přístup ke všem bytostem. Proto v Mahajánovém pojetí tedy láska je předpokladem vyvstání čeho? Vyvstání čity. Hm? Jestliže není tento předpoklad, nemůžeme získat Velký soucit a velký soucit je hlavním důvodem vyvstání bodyčity, tedy vyvstání vědomí, jež vidí stav probuzení jako medualistický stav tedy stav bez subjektu a objektu, který nepatří individu, ale patří vědomí a všemu tomu, co vědomí poznává, tedy světu. jestliže mluvíme tedy o poznání kultivace čistých pocitů, založených na čistém poznání, bodhisattva tedy začíná jak? Bodhisattva tedy začíná tím, že rozširuje své obzory. Obzory čeho? Obzory své praxe a obzory své realizace. Jak rozšiřuje obzory své praxe a obzory své realizace? Pěti nekonečný. Tak je to vysvětlováno v tradici jogačára. Bodhisattva pracuje pracuje na poznání lásky jako pozitivního pocitu, který transformuje jeho omezené vědomí v moudrost na základě pěti aspektů rozširování. První je rozširování bytostí. jelikož v buddhistickém pojetí bytost je koncept, která, který nemá nic korespondujícího v, v poznání reality tak, jak je. Tedy bytosti jsou nekonečné. bodhisatva, když se snaží reformovat své city a své vědomí na základě citu chápe lásku, soucit, radost a opěká rovnoměrnost vědomí, jakožto Stavy ne, individuální, ne individuálního vědomí, ale jako stavy všech bytostí. Co to znamená? Z hlediska pochopení transcendentální moudrosti, na které je v praxe bodhisatů založená, stav. nirvány, neboli stav čistého vědomí v pochopení yogačára, vědomí nemanist, nema, které není manifestováno, které je nekonečné, nohy radši ne. Toto vědomí Ne, vůči, ne, že bych já se s tím stotožňoval, ale jsou pravidla normálně, že vůči tomu, kdo učí, se nemá dávat nohy. Můžete klidně se na stranu to nevadí. Ani vůči respektu kvůli mě, ale vůči respektu kvůli mě. A kde jsme to? Tak první tedy první rozšíření je rozšíření poznání ve smyslu bytostí, že bytost Neexistuje jako individuum, ale bytost existuje jako nekonečné množství bytostí. A mirována, což je stav čistého vědomí, není, nebo stav, který přesahuje rozlišující vědomí. Není individuální stav, ale je přirozený stav všech bytostí. Toto poznání je základem praxe bodysatů, praxe těch, kteří se snaží o dosažení stavu bodhosty. Tedy nirvana není něco, co se dá dosáhnout, je to něco, co je přirozený stav všech bytostí? Toto poznání je základem tedy filozofie transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrost znamená, že vlastně všechny bytosti, ať si toho nejsme vědomí, se nacházejí ve stavu nirvány. Proč? protože jak stav nirvány, tak stav samsáry je stav nejáství. Hm? Jestliže stav všech, jak samsáry, tak nirvány, je nejáství, pak nemůže logicky existovat žádný radikální rozdíl mezi Samsáru a Mirvánu ve smyslu opravdového poznání. Tedy toto je, co dělá přístup k praxi a k poznání rozličný u bodhisatů a žáků Budhy. Hm? Bodhisatva je Osvětlená bytost v tom smyslu, že právě si je vědoma nirvány nebo čistého vědomí jako z st přirozeného stavu všech bytostí. Proč? Protože vědomí samotno nepripouští subjekt a objekt. Nepripouští jakýkoliv. Jakoukoliv podstatu jáství. A toto pochopení je základní pochopení tež v praxi lásky a tak dále. Praxe lásky uspívá, proč? Z hlediska bodysatu. Proč nemáme Zabíjet, proč se nemáme hněvat? Proč nemáme sobě a druhým škodit? Právě proto, že podstata všech bytostí není nic jiného než, nerována, než... která nepatří nikomu. Tento stav. Přírozené nirvány, která je hlavní téze literatury transcendentální moudrosti, je pak schrnuta v pojmu přirozeného budovství, které se nachází ve všech bytostech. Proč tedy nemáme škodit druhým? Právě proto, že jejich podstata není nic jiného než budovství. Proč? se nemáme hněvat na druhé, protože jejich podstata je budovství. Proč máme tolerovat hněv druhých? Protože naše podstata je budovství. Toto pochopení je tedy základním pochopením v praxi lásky v pojetí bodysatu. Další pochopení je pochopení vystání pozitivního citu a pozitivní mysli v praxi soucitu, karuna. Dle buddhistického učení právě láska a soucit je to, co odstraňuje nesprávné názory. A nesprávné názory závisí na čem? Nesprávné názory závisí na a praxe radosti a rovnoměrnosti vědomí je právě to, co odstraňuje chtíč. Čili vlastně praxe čtyr brahmavijá se vzájemně doplňuje, ale začíná se láskou, jak Nagarjuna vysvětluje, v Bodí sambara a tak dále, vlastně láska je předpoklad vůči soucitu. Soucit je předpoklad vůči radosti. Radost je předpoklad vůči rovnoměrnosti mysli. Čili vlastně vyvstávání Body čita Vystávání osvícené mysli začíná láskou pojetí, eh, filozofie bodhisatu. Jak vymala kierty sutra vysvětluje a tak dále. Vlastně eh, láskou začíná pozitivní přístup vůči své vlastní zkušenosti a zkušenosti světa. Tento pozitivní přístup pak vede k soucitu. Hm? Praxe lásky spočívá v čem? Praxe lásky spočívá v tom, že jelikož pro bytosti bez výjimky stav zdravíčko, Stejně tak, jako jsme vysvětlili, stav zloby, nenávisti, je ten nejčernější z citů bytostí, který vede k nejčernějším stavům mysli. Opak zloby je tedy meta láska. A láska je ten nejbělejší láska, jestliže zloba ve škále pocitu se jeví černou barvou, láska se jeví bílou barvou. Hm? To to co pě lásku nebo co mají předpoklad lásky. Můžu bez jakýchkoliv problémů praktikovat uvolnění, praktikovat bílý stav vědomí, bílou kasínu, eh, meditaci na světlo a tak dále. Neboť tento stav je světlý stav mysli, stejně tak jako nenávist je eh, temný stav mysli, Světlý stav vědomí je, se nejlépe uvádí tedy praxí lásky. Praxe lásky přivádí světlý stav citu, světlý stav vědomí. A tento stav, světlý stav mysli, světlý stav vědomí, vede k čemu? Vede k soucitu. A soucitu vůči čemu? Soucitu vůči Hm? A my jsme mluvili o praxi bodhisatů, jakožto pěti rozširování. Hm? První rozširování je tedy bytost. Bytost, jelikož bytost jako, jako podstata jáství neexistuje, pak jedna bytost se nachází ve všech bytostech a všechny bytosti se nachází v jedné bytosti. To znamená, to je pochopení praxe rozšíření bytosti. Rozšíření bytosti neznamená nic jiného, než pochopení, že jedna bytost se nachází ve vše a všechny bytosti se nachází v jedné. Toto znamená, a satva. Hm? A satva znamená satva bez hranic. Hm? Bytost bez hranic. A toto, tato praxe čtyř brahmavih nebo čtyř božských pocitů se tež nazývá stav citu a vědomí bez hranic. Hm? Aby jsme tento stav. Aby jsme se k tomuto stavu probudili, prostředek k tomu je v pojetí Mahajánové praxe, je tedy chápat bytosti bez hranic. Chápat bytosti bez hranic znamená, tedy, že jedna bytost se nachází ve všech, všechny bytosti se nachází v jedné. Bytosti jsou v pojetí duchovních věd, bytosti jsou, co? bytosti jsou významem světa. Jestliže ve světě nejsou bytosti, tento svět nemá žádný význam. To, co dává světu význam, to jsou bytosti. Právě proto, pro rozšíření horizontu praxe bodysatů, a toto rozšíření horizontu praxe bodhisattva se děje právě na základě praxe čtyř Brahmavihár a šesti dokonalostí, o kterých tež budeme mluvit. A na základě poznání, že nirvány jakožto přirozeného stavu všech bytostí. Právě proto rozšíření bytostí, zahrnujte rozšíření světu. Jelikož bytosti nejsou omezené, světy též nemůžou být omezené. Praxe tedy lásky, soucitu, radosti a rovnoměrnosti mysli najde plného rozkvětu s tímto pochopením. tedy první rozbíjení hranic je rozbíjení hranic ve smyslu eh, rozbíjení omezení bytostí. Další Rozbíjení, rozbíjení hranic ve smyslu rozbíjení světa. Hm? Stejně tak, jako každá bytost patří do nekonečna bytosti, každý svět patří do nekonečna světu. Čili poznávání nekonečná bytostí, založené na nemožnosti opravdového subjektu, poznání opravdového subjektu a opravdového objektu. Se tedy rozšiřuje horizont světu na nekonečný horizont na základě poznání nekonečná bytostí. Teď z hlediska buddhistického poznání, bytosti, stejně tak jako světy, patří do čeho. Patří do sféry dharma Dharma, ti, co se zajímají buddhismem, asi ví, dharma vlastně doslova znamená to, co drží a měří. To, co drží a měří, to je dárma. A to, co drží a měří, je vlastně mě, je držitelem a měřítkem všech bytostí a všech světů. Bez eh, dármy ani bytosti, ani světy nemají. nemají na čem stát a nemají nic, čím by mohly být měřeny. Čili darma je to, co stojí jakožto základ za vším naším poznáním. A bez tohoto poznání pak naše poznání z hlediska buddhistického pochopení nedává smysl. A darma v tomto pojetí je tedy vlastně vše, co můžeme poznat. A vše, co můžeme poznat, tež tedy zahrnuje všechny bytosti a všechny světy. A všechny bytosti a všechny světy můžeme poznat jen na základě darmy. Proto Samyuta Nikája je slavný příběh Rohita Suta, kde jist, jist, jistý Bůh se snaží dostat na konec světa a jelikož má mnoho nadpříruzených schopností, může lítat nezměřitelnou rychlostí po vesmíru, ale nikdy se na konec světa nemůže dostat. Tak přijde k velkému mudrci Budhovi a ptá se ho, jak se dostat na konec světa. A Buda říká, že nakonec že já vysvětluji začátek a konec světa v tomto sedmcoulu dlouhém těle a pokud a přesto pokud a pak to má, pokud se, nedostaneme na konec světa, nemůžeme se dostat na konec utrpení. Na apatva loga antam duka antam vadámi. Pokud se nedostaneme na konec světa, nikdy se nedostaneme na konec utrpení. A jak se můžeme dostat na konec světa? Poznání dármy. Poznání toho, co je mírou všeho a co drží vše pohromadě. A tata dárma též je nekonečná. Protože bytosti a světy, což je vlastně obsah dármy, je též nekonečný. Proto dharma je též nekonečná. Dále ten, kdo se snaží o praxi bodhisattvu, jelikož poznal, poznává nekonečnost bytostí, poznává nekonečnost světu, poznává i nekonečnost darmy, pak poznává nekonečnost bytostí které, které je třeba přivést do si podmanit, no? to znamená, které je třeba přivést do nirvány, do jejich přirozeného stavu. Podmanit si bytosti znamená přivést je do přirozeného stavu. Přivést bytosti do přirozeného stavu je právě založeno, na čem je založeno na pochopení nekonečnosti bytostí, nekonečnosti světu, nekonečnosti darmy a nekonečnosti těch bytostí, které je třeba podmanit, které je třeba uvést do Přirozeného stavu mirování. Další pokračování, jestliže bytosti, které je třeba privést do přirozeného stavu, stavu mirování, jsou nekonečné, pak i prostředky hm? k tomu, aby jsme privedli. Všechny bytosti do stavu musí být tež nekonečné. Čili máme pět nekonečností. Hm? Pochopení těchto pět nekonečností je v pojetí praxe Bodhisattva základem hm? hlubšího pochopení praxe očisty pocitu. Jakožto základu praxe očisty vědomí. Tedy nekonečnost bytostí, nekonečnost světu, nekonečnost darmy, nekonečnost bytostí, jež je třeba privést do přirozeného stavu. A jediný možný přirozený stav je nirvána. A nekonečnost prostředků, hm? které k této praxi uvedení nekonečnosti bytostí do stavu nirvány slouží, tedy nekonečnost prostředku S tímto pochopení pěti nekonečností, tedy bodhisattva, provozuje hm, praxi čtyř, čtyř božských pocitů, čtyř nekonečných pocitů a reformuje tímto své malé city založené na jáství v nekonečné city založené na nekonečné moudrosti. A nekonečná moudrost patří pouze Nirváně, rozlišujícímu vědomí nemůže nekonečná. Tedy rozlišujícímu vědomí nemůže nekonečná rozpatřit. A pochopení Mahajánové praxe je, je tedy pochopení transformace. omezených individuálních pocitů a stavů stavu vědomí, transformace těchto omezených pocitů a omezených stavů vědomí v, nekonečnou, v nekonečný horizont moudrosti, který patří nervánně jakožto přirozenému stavu všech bytostí. Toto je tedy základ poznání praxe čtyř bhagavadgá v pojetí bodhisattva. A na tomto základu pak můžeme stavět. Čili budeme si pamatovat pět nekonečností, jaké bytosti. Světy, darmy, bytosti, které jsou, eh, mají být vedeny do nirvány a prostředky k tomu, aby jsme do nirvány vedli. Nejdůležitější prostředky je jaký? Eh, čisté země, hm? které bodhisattva vytváří, aby do nich vše, všechny fenomény, Poznání, jsou fenomény vědomí. Bodhisattva staví míst, míst na, na základě poznání nirvány jako přirozeného stavu vědomí všech bytostí. Pak kontempluje vědomí, jakožto čistou zemi, ve které se nachází všechny bytosti, všechny světy, ve které všechny bytosti, všechny světy, všechny darmy, všechny principy se projímají. Toto je svět, dle tradice Mahajány, Buddha po svém probuzení Tak to rozjímal o světě. Viděl i, jak Vinaya vysvětluje, viděl všechny bytosti jakožto lotusové květy hluboce ponořené do bahna světa. To není Mahajánové učení, to najdeme ve Vinaya. A tato vize všech bytostí jakožto lotusových květů hluboce ponořených do bahna, ho vedla k tomu, že ze začátku neměl neměl vůli k tomu, aby začal svoji misi probuzovat bytosti. A pak Brahma, nejvyšší Brahma, ho přesvědčil, že existují mezi Těmi bytostmi, které jsou hluboce ponorené v bahně, existují ti jejich pupeny, hm? lotusových květů, začínají vyvstávat nad bahnu hm? a Buddha sám se, nad, se svými nadpřirozenými schopnostmi poznal, že takové bytosti jsou. A proto se pak rozhodl začít ve své misi probuzovat. Hm? vědomí bytosti a ukazovat jim eh, lotusový květ eh, jakožto základ jejich poznání. A tento, eh, tento stav vědomí, které poznává všechny bytosti, a všechny světy, jakož to čisté země, je vlastně obsah budhova probuzení. A toto probuzení to také Mahajánové tradice v Avatamsaka Sutra Chvájen. Tedy svět, kde se věci a principy navzájem pronikají bez jakýchkoliv překážek. kde hm? věci a principy pronikají bez jakýchkoliv překážek. To je svět probuzení, probuzení bodysatu, který Buddha eh, zažil pod stromem osvícení. Ale eh, pak podle Mahajánové tradice tento svět pak vysvětlil Nágum, Nágové jsou eh, symbolem eh, ne, ne, ostrosti, pochopení eh, a tyto spisy. Pak to bylo sepsáno v nágy a bylo uchováno v nága něco. Podíhat obrý různy, různé mystické druhy hadů, hm? které mají nadpřirozené schopnosti. Buddha sám se narodil mnohokrát v tomto stavu. Hm? V Tajsku, v Burumě existují hadi asi eh, 8-9 metrů, metrů. To jsou experti na plavání. Hm? Mnoho lidí je vidělo plavou v moři a v jezerech a tak dále. Možná loch monster, to byl vlastně taky nějaký nága. A ty nágové mají jsou obzvláště inteligentní. A proto vlastně tyto poznatky světa jak ho chápe, osvěcená bytost vlastně zůstali u nich a pak podle pověstí Nágarjuna, což je druhý Budá, to od nich dostal a potom to složil a vydal dohromady jakožto komplex Avatamsaka sutra který vysvětluje vlastně, jak vypadá svět, jak vypadá poznání na základě pěti nekonečných aspektů, které se navzájem promítají, pronikají bez jakékoliv překážky. Tedy fenomény a principy, což je nejdůležitější princip, je princip přirozené nirvány, se projímají bez překážek. A toto projímání je pak... Vlastně eh, to nejdůležitější v praxi čtyř jako jakožto prostředku k vyvstání bodičity, vystání osvíceného vědomí, které nerozlišuje mezi sebou a druhými. A hodinu jsme mluvili. Než začneme s výkladem metódy, dneska navrhuji, že každý z nás má jistou, jisté pozadí v praxi koncentrace. Tak na co je zvyklý se koncentrovat, ať se prohloubí do toho? Je někdo, kdo nepraktikoval koncentraci? Dobrý tak necháme to na kolegovi tady, ale když tak na dech, nebo na lásku, nebo na co, prohloubit vědomí do koncentrace. Zítra, zítra tady budeme všichni, tak já začnu, začneme vlastně s praktickým aspektem. A zbývá 8 dní a na každý den si dáme na každý, na každý na každou Brahma háru si dáme dva dny. A tedy dva dny na lásku, dva dny na soucit, dva dny na radost a dva dny na rovnoměrnost vědomí. A tím se budeme snažit odstraňovat vlastně poznání světa ve smyslu nevědomí na základě citu, což je chtíč a je názor. Toto je pak vlastně prohloubení v Brahma vihára. Brahma vihára znamená doslova prebývání ve stavu Brahma. A Brahma je zde v buddhistickém pojetí. Brahma je chápáno buď jako vyšší bůh. Vyšší bůh je ten bůh, který není vázan na smyslové požitky, ale jehož vědomí se nachází v, v jemných formách, hm? jemné formy přesahují eh, sféru chtíče vůči eh, objektům pěti smyslů. Hm? A Brahma v buddhismu tedy znamená, studenti buddhismu jistě vědí, Brahma znamená to nejvyšší. Hm? V tomto pojetí tedy nejvyšší prebývání je prebývání v lásce, v soucitu, v, v radosti a v rovnoměrnosti vědomí. Ať tak, či tak, začali jsme s tím, že v Mahajánovém pojetí praxe Čtyř Brahmavia má čtyři cíle, první odstranění překáže, to jsme neskončili, v tom bude možná pokračovat dál. Skončili jsme jenom první překážku, překážku lásky, což je nenávist. Překážka soucitu je překážku, kterou překonala soucit je jaká překážka, je překážka násilí. O tom budeme mluvit později. Prekážka radosti je araty, neschopnost se radovat. A překážka rovnoměrnosti je rága. Rága znamená doslova zaparvení vědomí a citu, na základě chtíče a nelibosti. Druhý cíl praxe Brahmavihá, jelikož jsme s tím začali, tak bychom to měli dokončit. Druhý cíl praxe Brahmavihá je poznání Nirvy Kalpagjána, poznání. ve smyslu nevázanost na rozlišování, což je základní poznání v praxe bodhisatů. Další je poznání ve smyslu tolerance darmy. Tolerance darmy, darma bodhisatů je darma takovosti. Čili poznání takovosti. A čtvrtý aspekt a cíl praxe brahmavia je šrešta utpaty, což znamená lepší zrození. Jelikož pracujeme na pozitivních pocitech, dosahujeme lepších stavů. existence, ve kterých můžeme být více prospěšní sobě i druhým. A tím dneska končíme a přetáli jsme sice čas, ale doufám, že to k ničemu bude. Tak teď máme 20 minut, můžeme provozovat meditaci fúzy. Jak provozovat, to vysvětlíme někdy odpoledne. Na každý pád 20 minut máme... Eh, v kolik je oběd vlastně? 12:30. jo. No, tak v tom případě můžeme udělat půl hodiny hm? meditaci fúzy. Vyprázdníme vědomí, jak provozujeme meditaci fúzy. Já učím meditaci v chůzi. Za prvé, teďko nežkdy nemáme praxi, že zůstáváme u kontemplace objektu meditace, tedy od zířka to bude láska. A za druhé, že, a to je hlavní, že zůstáváme u toho, co děláme. Jestliže chodíme, zůstáváme u chození a jelikož mysl zůstává u a a jestli vědoma chození, vyprázní se. Hm? Pak, když se vracíme k meditaci přezení, jestliže máme prázdnou mysl, eh, meditace je bez problému. Hm? Čili cokoliv děláme, to je vlastně eh, základ praxe pozornosti a uvědoměnosti. Děláme to s tím, že naše vědomí Spočívá tam a dotýká se jedině toho, co právě děláme. Vše, co poznáváme, to vysvětlíme v příštích dnech, poznáváme na základě dotyku. A v dotyk je vlastně klíč k poznání. Objektu, poznání, poznání pocitu, poznání vědomí. Vědomí nemůže existovat bez dotyku. A poznání všeho. Vše, co můžeme poznat, poznáváme na základě dotyku. A naše vědomí, koncentrace zůstává tam, kde cítíme dotyk. Jestliže chodíme, cítíme dotyk... Hm? Jestliže přijde náš přítel Čumpelík, vysvětlí, jak, <laughs> jak správně balancovat dotyk. Jestliže nepřijde, tak to vysvětlím, pokusím se vysvětlit já nebo požádáme žáka Čumpelíka, tady Tomáše Sivoka, aby vysvětlil, jak správně chodit, eh, klást šlapky tak, aby... Eh, pocit těla byl vyrovnán a zůstat u tohoto pocitu. Tím pádem mysl se vyprázní a pak, když jdeme k meditaci, meditace bude snadná. Jestliže mysl není vyprázněna, jakákoliv meditace bude s čím? S překážkami. Překážky meditace není nic jiného než překážky dané nevyprázněnou myslí. Jestliže mysl je vyprázněna, meditace nemá překážky. Ale právě paradox je, a to je třeba poznat, a obzvláště, jestliže máte zájem o praxi bodhisatomství, právě poznání překážek je to poznání, které vede k probuzení. Jiné poznání k probuzení nevede. Hm? Právě proto poznání překážek je poznání eh, skutečnosti. Bez poznání překážek nepoznáme skutečnost. Právě proto netřeba se překážek bát, ale třeba je brát jakožto eh, podmět k poznání. Hm? Jestliže máme teď překážky, je to kvůli tomu, že jsme. V minulosti nebrali překážky jakožto podmět k poznání. A s tímto uvědoměním jdeme na půl hodiny do čtvrt, teď je čtvrt na jedenáct, tak do čtvrt na 12 provázíme uvědoměnou chůzi a od čtvrt na 12 do půl jedné hm, dáme meditaci. Ti, kteří nejsou zvyklí meditovat dlouho, hodinu a čtvrt, můžou klidně vstát a meditovat ve stoje, to je v pořádku A náš důraz v tomto dní je na to, aby jsme soustředili vědomí. Pokud nebudeme mít soustředěné vědomí, tak praxe čtyrbách, mavyhách, nemůže jít do hloubky. Tak dnes, cokoliv v minulosti jsme praktikovali jakožto prostředek k soustředění vědomí. Budeme praktikovat, aby jsme vypráznili pokud možno vědomí a zítra začneme se praxi lásky.